Де не вимагають за житейські послуги нічого нудно буденного на кшталт грошей хіба символічно, а ввечері? А той напроти тоскно дивитиметься в очі, повернеться до смердючої камери, якою вже просякнутий, у випари намитих чоловічих тіл, піт і бруд яких в молекулярно атомному розчині осядуть на його легенях, стравоході і шлунку. Безсонно чекатиме без вихідного ранку. Сон не любить марудних думок про суд і слідство, слідство і суд. Завели команду. Станіслав Павлович звикло чекав побачити знічену, змучену долею жертву, готову на все, аби не повертатися до камери. Мав перебудуватися, навпроти сидів спокійний, дуже і навіть зухвалий чоловік. Вільно упівоберта. Нога на ногу, рука на спинці стільця, друга в коліно, нічогеньким кулаком, в очах іронія. На колбі з отрутою, вилучені у вас на дачі, виявлено лише ваші відбитки пальців, відбувши формальності, заявив Станіслав Павлович. А на попередньому слідстві ви показали, що там, окрім вас була ще й олійник. Хтось бачив з нею на дачі чому допит ведете ви? Тобто я слідчий, коли все розповів з усіма подробицями. Не гайте часу, не ганяйте вітер. Нічого нового. У мене процес розмислів. А ви заважаєте. Нахабність вам не допоможе, навпаки. У тебе все? Клич топтуна. Я їсти хочу. У нас там обід. «Стулипельку!» – заволав Станіслав Павлович. Зазирнув конвоїр. Станіслав Павлович махнув. «Зачини двері!» «Симчич знала, що ви їдете на дачу!» «До чого тут Симчич?» Станіслав Павлович зрадів подиву команду, як гравець у морський бій, що влучив в авіаносій. Не вона попросила заховати на дачі барбізон. «А ти мерзота!» Міг би не казати, але скажу. Твоя Симчич – головний підозрюваний, а ти – співучасник. І хочу зрозуміти, свідомий чи ні. Команду зручніше вмостився на стільці. Що нам відомо? Майже все. Деталі додаси. Швидше доведемо, що за ненормальною голуб Стояла цілком нормальна Симчич. Швидше звідси вийдеш. І не як свідомий поплічник серійного вбивці, а як його ошукана жертва, яка сном духом не відала, куди втрапила, в'їхав. Я весь вуха. Симчич дізналася, що дурка знайшла на смітнику Геоінституту колбу з залишками Барбізону і в її голові визрів злочинний замір. Навіщо? О, це вже розмова. Я спізнюся на обід. На свободі пообідаєш і на баландою. Труїти дітей свого класу – глупство. Вивірений розрахунок, простий як граблі. Справа викличе великий галас директора ліцею під гепу з посади. А тут і вона, зі знанням мов, зі зв'язками за кордоном, майже доктор філології і вообще. Чи хотіла труїти саме свій клас, невідомо. Голуб – кілер, недосвідчений і прибацаний. Могла й помилочка трапитись. Диявольська логіка. Людська, стинув плечима Станіслав Павлович. Я подумаю. Командо підвівся. Слухай, мені таки подобається цей хлопець Вільям. Марь ванна налаштувалася на епос. У сім'ї, як було заведено, Діана спрямовувала Вільяма на життя в звичайному світі, зі звичайними людьми, а цей Чарльз не люблює його, недоладний якийсь, хоче, аби малий крутився зі своїми палацовими. Я дуже хвилювалася, хто переможе. Але дивлюся, хлопець має кебету, без лакею.